І вони зайшли в село, йшли дорогою, поминувши кілька хат, і волин вдихав, намагаючись збагнути важкі і незрозумілі йому запахи. Серед них були і приємні, і дражливі. Але він не розрізняв між ними, що є що, і крокуючи селом, ловив на собі погляди людей, що зиркали на нього «затинів». І ці погляди схожі йому були на валютенські соснові голки, що проштрикували його наскрізь на гострі струмені холодної води, що виривались звідкись і з напругою вдаряли у на сонце тіло. Але він ішов уже готовий на ці випробування, ішов, знаючи, що усе буде нелегко, і що єдина підтримка йому – це той погляд, який час від часу тепер ось на цій дорозі до її дому дарувала його Леа. І Він враз оживав, скутість мнала, йому ставало легше, Аж доки хтось знову не визирав із затину і знову не вдаряв його допитливим настороженим поглядом. Ось наша хата, сказала Лея. Він уже давно знав цю хату, давно бачив усіх, спостерігаючи потий із лісу, намагаючись вивчити їхнє життя, проникнути у таїни кола коханої. Її незрозумілого буття зазирнути якомога глибше, аби перелучитися і собі, аби хоч на хвилину стати одним із них разом із нею. Ось наша хата, сказала Лея, і вони увійшли у двір заплетеним тином, у якому ліворуч стояла криниця, а праворуч ближче до хати, літня піч із каміння і глини. На яких щось сварилося, а перед нею дерев'яний стіл із грубих дощок і лавка біля нього. Біля печі хозяйнувала мати. Вона повернулася до прийшлих, і погляд волина зустрівся із її очима, темними, глибокими і добрими. В них не було ні упередженості, ні настороженості, лише цікавість і приязнь. Заходьте, сідайте, сказала вона. Ось вже і обідати час. Зараз батько прийде. Потім подивилась на волина і усміхнулася. Оце ти і є той лісовий блуканець, якого надибала там Алея, Я потиснув із себе зніяковіли волин Але. Йому було приємно. «Я? Волин!» «Ну і добре, будеш гостем, пообідаємо!» «Ти, каже Лея, і не обідаєш ціле літо, доки додому не вертаєш, а геш? «Так, у Волина...» «Же...» Слова не виходили з горлянки. Застрягали десь на дорозі до рота. «Такий молоденький, а отак-то блукаєш лісом!» Може, і звір якийсь дикий напасти, бо зна що? Як же ти лісової нечисті не боїшся? Отак і ходиш, ягоди збираєш. Мама, не розпитати його так прискіпливо. Я ж вам усе-все розповіла про нього. Все-усе сказала. А то він шаріється, сідай волини за стіл. Маму мою звуть Зенна. Отож, кажи, тітка Зенна, і все тут. А може ти з першої руки помити хочеш перед їжею? Хочу, сказав Олин, якому враз захотілося води, захотілося в озеро, втекти звідси від цієї незручності, від свого шаріння. І він устав зразу ж, і вони підійшли із леєю до Криниці. Вона набрала Відро води, і він помив руки, а потім почав хлюпати водою на обличчя і пив воду, вдихаючи її, вбираючи непомітно для алеї усім своїм єством. І йому враз стало легше Алея подала йому рушника, вишитого червоними півнями, і він мить. Зачаровано дивився на вишивку, потім витер обличчя, і коли повернувся у подвір'я, стояв високий, чорновусий чоловік, батько Леї, і дивився на нього. «Добрий день вам!» – сказав Олин, затинаючись. Але цього разу вже говорив сміливіше. «О, був юначе, отож ти, Волин, я Радан». Для тебе, дядько Родан, полийно і мені, доню, та я вмиюсь перед обідом. Звернувся він до Леї. Волин відсторонився і чекав, доки Родан вмиється. також добряче, поглюпавши водою собі в обличчя і шию, обітреться, і вони сядуть за стіл. Враз прибігли і менші дітлахи. Також знайомились із волином, і він, сидячи у цьому родинному колі за обідом, який ковтав на силу, виправдовуючись, що відвик у лісі за довгі місяці від домашніх харчів, і взагалі батьки давно померли, брат не готує, а він так-сяк, тому зараз не дуже їсться.